Цілком випадково я побачив у кінохроніці картини з похорону Бандери. Тобто я властиво бачив лише одну картину Бандеру у відкритій турні і навколо нього люди. Коли ж це я побачив, це, мені здається, що хтось мене ударив по голові молотком. Це, може, не зовсім точно. Я був страшенно переляканий. Це було вперше що я так безпосередньо побачив наслідки свого вчинку. І я хотів би сказати, що про наслідки я, власне, знав і раніше. Я знав, що люди помруть, але це не те саме. Знати про щось і дійсно бачити. Я був цілком приголомшений, коли вийшов з кіна. Як могла скластися подальше доля Богдана Сташинського? Могла скластися, як у вбивці Коновальця Павла Судоплатова. Але, видно, начальство не бачило в Сташинському тих якостей, які потрібні для роботи безпосередньо в адміністрації органів. Після цих двох успішних замахів могли Сташинського використовувати і далі в цьому напрямку. Самому Сташинському сказали, що тепер його хочуть використати для мирної праці. Він буде так званим резидентом в якій-небудь європейській країні. Але ці два останні варіанти викликають великі сумніви. Чому? Та тому, що над резидентом завжди тяжє загроза провалу. А де гарантія, що тоді Сташинський не розколиться і не видасть таємниці смерті Ребета і Бандери? Це ж буде ой й ой який скандал на весь світ. Скорше всього Сташинського просто ліквідували б, як уже небажаного свідка. Але посмішати з цим не було потреби, нікуди він не дінеться. Зрештою, про всяк випадок, до нього приставили сторож. І тут трапилося те, що французи називають «Шершеляхам» – «Шукайте жінку». Зрештою, її не довелося шукати. Вона знайшлася сама. В Німеччині, правда, в тій, що наша, Богдан Сташинський познайомився з Інгою Поль. І це було таке кохання, що безхарактерний, лякливий юнак зважився спротивитися своєму начальству і настоювати на тому, щоб одружитися лише з нею. Допомогла зустріч із самим головою КДБ Шелепіним, який милостиво дозволив цей шлюб. Ах, як він потім, мабуть, проклинав себе за цей милосердний вчинок. Отже, Богдан з Інгою одружується, поселяється в Москві і начебто готується до майбутньої роботи на Заході. Вона вже знає таємницю свого чоловіка, правда, не повністю, але Інга – хоч і з нашої Німеччини ніколи не була настроєна прокомуністично, а життя в Москві ще більше відкриває їй очі на комуністичний рай. А ще б вона побачила, якби поїхала з Москви, бодай у Коломну чи Серпухов, вже не кажучи про колгоспну деревню. Отож, Інга може не швидко, але успішно перевербовує свого чоловіка. Якщо їх пошлють в якусь західну країну, вони там з'являться у відповідну установу і попросять політичного притулку. Інга ще нічого не знає про вбивство Ребета і бандер Але якщо, отут вони переконуються, що їх дуже пильно стережуть. І виникає сумнів, чи взагалі їх збираються кудись Посилати. На поміч приходить випадок, загалом трагічний, пов'язаний зі смертю. Але, може, саме ця смерть врятувала життя Сташинському. Інга завагітніла, поїхала до своїх батьків і там народила. Чоловіка, який хотів з такої нагоди поїхати до своєї дружини, з Москви не пустили. А через кілька місяців, 9 серпня 1961 року, Богдан Сташинський отримав від Інги таку телеграму. Петро помер, прошу приїхати. Не пустити батька на похорон своєї дитини не могли навіть радянські спецоргани.